Kukai lagunak miagitzeko iratiaretoan izanen da igandian etxepareli zehuaren alde, adiskideak ikusgarria emanen dute, konpainiaren sortzailea John Maiak koreografoa, gurekin da egunon zuri. Egunon, Mai. Urte berezia da, urte ngoa, urte hasi izin eztela Kukai ekin, behiz gara iaietara itzuli gabe, horreitzen zira ba, nola asi izin ezten, ze abiatu zen. Bai, oso joongi ogoratzen dut, da. Eh, bueno, poca berduhasiera, bueno, Errenterian, eh, bueno, bal debatetikan, herentsantzataldea eta bestetik e, bertako dantza eskolaren kontekstuan, bueno, ni da nintzen, inzen horretan eta bueno, hasuen gasteko cuadrilla uso, gogo eta eta doai handiekin, Ba bueno, ba, niki nere baitan ba nuen gogobaz, dantza tradizionaletik abiatuta ba, bueno, ba, beste norantzabateako eh batean e, gauzak saihatzeko eta bueno, ba, biskate haiekin e, froga batzuk egiten eta asi eta bueno, ba, ba gustura gero batuziren ere ba eintsantza taleko bidantzari eta bueno, parte horretan ja aukera nuen Mireia Gavilondo eta tantaka teatro ezagutzeko bueno, eh, bueno King gauzaren bat egiteko gogoa sortu zen, taldea osatzen ari izan hona indikera bat osatu gabe, ba baina, bueno, pixkanaka, pixkanaka, ba, gerora, miga behatzi nion da, hogeita mazaz, pikuskizuna izan zen aprespatzen hasi ginen, eta hori da, pixkat kuka irena biapuntua. Eta hor dutikan, egitezen, ba, ba, bu, ba, gauzak, Bata bestearen zeidean gertatzen joan dira eta eta gauzekin topo egiten eta era bakia eta ba, pasatu dira 15 urte oso oso azkar egia mm -hmm. izan. 15 urte amabi ikusgarri ikuste, em um, ara hori guztia pasata desberdinki dantzatzen duzu? Bai, noski, mi gustatzen dantzatzen dela eti ez e, e, tenboraren poderioz adina ere bestelakoa da esperientzia bestelakoa da ikasitakoak ere bestelakoak dira, eta pertsona berdinak izan arren eta espiritua eta jatorria berdinak izan arren zelantzari gabe horrek guztiak e, pertsonen gan eta gortputzen eragina dauka eta beraz ez berdin dantzatzen mm. da evoluzioa ze pundutan e... Zen duzu duzuola pixka ut bilantxo bat egitean. Bueno, e, uste uste utetengabeko evoluzio batean gaudela egune zehun zalantsari gabe 15 urte hauetan etengabeko evoluzio baten egon gera eta gaur egun ere jarraitzen dugu. Uste dute eta laitza ala izan bebi, eh? Uste dute evoluzio horrek adierazten duela bizirik hobela eta proiektu eta ideia berriak e lantsenari garela eta, bueno, guzti dute, prozesu badala guztia eta evoluzioari hori ba, prozesuaren parte dela. Aipaz duzu e, ere intza taldea, bat, dantza tradizionaletik, eldu zireste dantzarik guztiak? Bai, jatorriz, e, ba, kukaia e, biatu zenean bertan ginean dantzari guztiak, daur egun ere e, martian jarraitzen dugu, kukairen baitan, Ba, nese izan ezik, ba, bueno, orain, ama da eta estenetetia gutxi zunoren dela uste gutxi batzuk, nahi zeta talde, taldearen eguneroko eta zunean jomuzo gertu daukagun. Eta aie guztiak jatorriz baita antza tradizionalean formatutakoak dira eta enintza antza formatutakoak egia da baitare, gure ibilbidean zehar, ba, proiektu bakoitzean geitu izan direla, ba, ba, dantzari, musikari eta bestelako artistak ere, eh bizkate aberatuz, ez? guk e, daukaguna eta orain ere badira, bazken urtetan e, batzu diran dantzaria gure proiektu ezberdinetara. batzuk dantza tradizionalan formatutakoak, ez garrantzitsua garrantzitsu dala guretzak, baino beste batzutan ez, eh? E, e, eh izan dugunean beste estilotako jende abarneratzea ere egin dugu, baino esan dezagun kucairen oinarrian eta oinarri zendo hori osatzen duten dantzaria, bai dantza tradizionalen formatzioak bai direla. Oinarri bat, gandazudera, eh, ze garantzia du oinarri horrek gero? Haundia, oso haundia. Oso haundiaz, bueno, alde batetik, ba, jende jende horren e, garapen personalean eta garapen profesionalean oinarritu da e, kucaidantza konpainiaren garapenan eta bestetik oinarri tradizionala izatea, oinarri tradizional oso sendoa izateak aukera ematen dugu bertatik abiatuta beste abentura batzuetan sartzeko, ez da? horrek eskatzen du, dantza tradizionalan formazioa ondia, oinarri sendoa, baina eskatzen du baita ere, ba, formazioa bestelako estiloetan, eta irekitasun bat, ba, bestelako estiloekin, eta bestelako artistekin elkarlanean, eta usteut hori dala lortu izan duguna, ba, Ba urte hauetan zehar. Mm. estiloak aipatzen bai dituzu e, estiloa definitzeko etaxe hitz baliazinzake nora, nora, nora definitzenzakin.tasuna bueno, izango nuke mmm, ustet Kukaren estilo ez dela bakarra badaukagu ba gauzak egiteko modu eta gauza egiteko modu hori usete elkarlana dala e, bestekiko elkarlana edo zubiak eraikitzeko gaitasun hori agian aipatuko nuke nabarmen la nah, armamentzeko eta baino gerogia gure lanak euren artean oso berdinak direla, ez? Bata beste alderatuz, bueno, ustut kukairen sigilua beti hor dagoela, baino era berean, eh, ba bueno, oso oso ezberdineko lanak egiten ari adela. Esto justuki, eh, ha e, ipatut dituzu kolaborazioak edo laguntzak, hor, biarritzen emanen duzuen, uh, duzuen ikusgarria, beraz, da, kukai eta lagunak, eta ikusgarria, da, adiskideak, ba, zer ikusten alko dugu biarritzen, zer akutsiko diguzue? Oso festa festagiroko emanaldi bat izango da, oso ariña, entzu horretan, eta pixka bate azalduko dute, ba, gure ibilbidea, pristindu bituzten doinu eta dantza esan ez. Eta horretarako, gainera lagun izango ditugu bai ibi bide horretan baki dei izan ditugun ba, ba musikari eta eta dantzari ugari. Horregatik guztu ba, ba zentzu horretan, berezia dala baitare, jende hori ba esate bate lako, horekate isa Iñaki Salvador, Ramón Martikorena deseta, hauek guztiak elkarrekin ikustea banda bakar batean. Eta nola... Nola artikulatzen da hori guztia? Eh? Petr, Petrona desberdinak aipatu dituzu. Eh, Ikusgarrian eh, nola lotuko bueno. dira hoiek guztiak? Bueno, ba, bada bi ema egin ditugu, Donostian eta Bilbon, eta bueno, nik ustelotura hori ba badela eta eta ondo está, ondo finkatuta. Bueno, nahiz eta beraiek izen abizen oso ezagunak izan eta horla, gure ema aldi honetan panda baldezela funtzionatzen dute, o beraiek dira talde talde bat, está? talde horri gero artista gombiatu batzuk gehitzen zaizkio, baina didei aldetikanez ere, dena oso, oso josi alago da eta bestearekin ez da, orduan, bueno, laiz eta txiki ezberdin asko diren, badauka osotasun bat ikusgarriak ere. Eta dantzarien dansari, aldetik, holako pertsona bat zu izaita, epa kantariak, musikariak, zuen lana, desberdina izaiten da dantzarien artean bakarik zireztelarik e, komparatuz? Ha, hai, hombre, e, proiektu hau esate bat erako es, asko zera un diagoa da, ez, jendeko purua e, batkarrik anore. Eta, bai, zuzeneko musikarekin lan egitean beti ezberdina ezberdinada. Mm, ba dauka, bueno, bai, zuzenekoak daukan freskotasun hori sonori, ez momentzuan gertatzen dena, beste talba. Bueno, ba, ikusgarri askotan grabatutakoarekin egiten dugunean, ba bueno, badaukazu ziurtasun hori no, egunero berdina izango da, baina bueno, ba, bizitasun hori ere eta zuzenekoarekin eta musikariarekin e, batera dantzaria elkarrelikatzea eta interakzio hori, ba, beti interesgarria da eszenatokia hien. Hor berezitasun bat da, eh begerat etxe alde dantzatko zula hori e, nola nola hartzen duzu? Bueno, ba, garbi genuen e, lau emanaldiko biratxo bat eginei genuela, Euskal Iriburuetan, eta hor e, donostia bilbota gazteizen egitekoa gera, e, gazteiz geratzen da, oien artean, eta oso garbi genuen ere, iparraldean nahi genuela emanaldiko bat eginezta. E, iparraldean, iparraldean egin beti harreman oso hostua izan dukukaik, Iparraldeko jendeak asko jarraitu izan du eta guretzat beti oso gustagarria da Iparraldean izatea eta, bueno, aukera suertatu zen e, ze aska eta Bernato Txepar erekin elkarlan hauegiteko eta gustola, nik uste zuela amabuzgarren uste urrena ere Iparralde Iparraldea izatea euskalegia aipatzen baitu zu biskat, espezialista edo psegbatzailearen e, begia galdinen dazu. zu euskalegian, zuk dakizunaz ezagutzen duzunaz Dantzaren egoera, ba, zertan ikusten duzuz e, osasunetan dela jantzen ezakia? Homen, nik bedi asko oso pozgarria iruditzen zait e, zenbat proiektu sortzen diren, horri parraldean eta tradizionalaren esparrutikal eta batez ere, jende gazteak daukanko gogoa hori beti oso oso, oso, oso nabarmentzekoa iruditzen zait. E, eta orain ustu terronka oso polita dela ere. zait, e, Dauden gogo eta baliabieoiek e, kanalizatzea ez eta oreka bat bilatzea ba, dantzaren e, formazio trans eta transmisio alde batetik eta sorkuntza bestetik ezta e, usetor erronka bat, polit bat dagola, e, oinarri sendoak eraiki eta oinarri horietan ere e, sortzeko gaitasuna izaterekin.uen ustu gogoa eta gaitasuna bad dagoela horretarako. Uroko egit, dantzaren mundual, azken e, urteetan, azken amarkadetan ba, aldatu da, aldaketak izan dira, e, Euskalegi guztian, eh, jangenezake evoluzio hori, antolaketa hori ez da getzuk, nola ikusten duzu alde honak edo alde txajak edo Bueno, aldaketak nik guste... Beti daudela eta beti izango direla, ba, bizitzan guztian bezala, segura mm -hmm. irrati gintzen ere anlaiketak ez dira bezala, ez? E eta, bueno, bat daketak ez onzen dira, eta mi guzti bat kubeatu ba, behar direla, eta, e e bueno, ez dut uste balio duen nostalgia batean geratzea, mm -hmm. baizik eta, bueno, bada, e momentuak goizan bizik iranko testu inguru, horri egokitu eta eta etorkizuna aurrera txea da galditzen zaigun ez da. bueno, nik eratzen naiz, e, aldak eta hoien hartzetik, ba, eratzen naiz, ba, momentu honetan e, oso esperintia anitzak ari birela gertatzen, balekoak eta esperintia hoien e, garapenetik ere, ba, ba, etorkizunean seguraski ikusiko ditugula. Ba. Ba proiektu interesgarriak no, Nostalgian erorik gabe Diozun bezala Beherbada dantzaren munduan Gehiago kompainiak Ikusten dira egietako taldeak baino Gehiago, ez dakit baina Beherbada lehen lehuan Kompainia batzui biltzen dira Hori aski begia edo da Ez dak bilaka Bilakaera oktaz Baduzun Hola iritzirik edo Bueno, nikuste herrietako dantza taldeak e, ezinbestekoak izan direla, e, gure kultura eta dantza transmisioan eta oraindik ere bad direla, eta, eta ni adibidez, bueno, herrietako atene situ nice eta egia da urte batzuz e, izan direla erreferentzia kasi bakarrak dantza tradizioala leanean. Eta gaur egun bestelako ereduak ere sortzen direla, hor dut nik uste, oreka horretan dago lagakoa. E, erri gintzan eta kultur herrietako horako errietako dantzataldeak ezkinbestekoak dira, oso garbi daukat, baina dantzatalde horiek egiten duten lanaz gain bestelako proiektuak, e, bueno, ba, transversalagoak izan daitezkenak, edo baitarea haber izan daitezke, eh bueno, dantsarientzatorear ba, eta dantza talde horientzat ere bai, ezta? Beraz ustut, eh bueno, oreka oreka horretan dagolakoa. Mm. Jon e, Maia Kukai e, dantza taldeko koreografoa, dantzaria, sortzailea. Ba, elgak ja gutu dugu eh, gano gura amabos turtez hasi zinen estela, amabos turteren buruan, non izaren da Kukai? Euskalo, <laughs> euskalo. <laughs> Oraindela amabos ez muke pentsatuko horrela egongo ginianik, eta urzut alperrikako izango zala pentsatzen mendik ama ustuzeran lune egongo geran. Egun ez eguneko handaukagulana, egia da, momentu honetan e osasuna proiektuak eta ilusiba badaukagula, eta lanean jarraituko dugula, eta ikusiko dugula, pixkanaka norantza eramaten gaitun denborak. Ebe, lehen itzokdua, igandean izanenda, biagitzeko irati gelan, eta hori behen atxepare El liceo Vegiara en campañaaren uh, bajne mileska izanik Jon Maya eta Ikusgarrion ta bestalde bat arte Eskerrik asko, miesker,